În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Predică despre Domnul Hristos împărat. Binecuvântat este împăratul cel ce vine într-un numele Domnului. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. Luca, capitolul 19, versetul 38. Fras creștini, Așa lăudau cu mare glas mulțimea ucenicilor când Domnul Isus Hristos a intrat sărbătorește în Ierusalim. Mântuitorul nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit să ne mântuiască și în al cărui nume ne-am botezat, are mai multe numiri. El este Profetul. Arhereul, mielul, domnul vieții și al morții, fiul omului și alte numiri. Dar el este și împăratul împărăției veșnice, care trebuie să vină în curând, cum zicem, în crezul prescurtat despre el, căci iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Voi căuta cu citate biblice să scot la lumină și să arăt importanța cea mare pe care trebuie să o dăm Domnului Hristos ca împărat și Dumnezeu. Să luăm aminte, Domnul nostru Iisus Hristos, este anunțat de Duhul Sfânt cu câteva sute de ani înainte de nașterea sa, chiar de prorocul Isaia în Vechiul Testament, căci așa zice, Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi sfetnic minunat. Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Împăratul Păcii! Isaia, capitolul 9, versetul 7 cu 7 Apostolul Natanail, când a văzut că Domnul îi cunoaște inima și sufletul, a strigat cu mare încredere zicând, Învățătorule! Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Ioan, capitolul 1, versetul 49. Sfântul Apostol Ioan îl numește Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților în Cartea de la Apocalipsă, capitolul 17, versetul 14. Sfântul Apostol Toma, când a recunoscut pe Domnul Isus după înviere, a zis cu lacrimi, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ioan, capitolul 20, versetul 28. De asemenea, în crezul, zicem despre Domnul Hristos, că noi adică credem într-unul Domn, Isus Hristos. Domn înseamnă tot împărat, împărățește. La Luca, capitolul 19, versetul 27, zice așa, Domnul, împăratul, cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți-i în coace și tăiați-i înaintea mea. Să ne temem cu toții și să înțelegem că și nu se poate sluji la doi domni, așa cum a spus tot Mântuitorul Hristos. De asemenea, Sfinții Părinții noștri au alcătuit și au cântat cântarea care se cântă și în cerul de îngeri și noi pe pământ la Sfânta leturgie. Ca pe împăratul tuturor primim pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, Aliluia, Aliluia! Iar la nașterea Domnului Hristos, Magii de la răsărit l-au căutat pe Domnul nostru Iisus Hristos ca pe un împărat. Când au ajuns la Ierusalim, așa au întrebat, unde este împăratul cel de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Dar despre el a vorbit, Arhanghelul Gavril, Sfintei Fecioare Maria, la buna vestire când i-a zis Vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Vedem că în toată Biblia se pomenește de împărăția lui Dumnezeu, iar Noul Testament începe cu acest împărat cu împărăție veșnică, și sfârșește tot cu El la Apocalipsă, unde zice că El este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Acest împărat, Iisus Hristos, are o împărăție spirituală și locuiește în ceruri, dar are și pe pământ o casă care se cheamă Biserică, Aici El este viu prin trupul și sângele Său, care se află în chivotul de pe masa Sfântului Altar. Iisus se proclamă Împăratul Veacurilor, care va veni într-o slava cerurilor, ca să judece lumea. Tot binele pe care îl facem în lume este un omagiu adus persoanei Lui, Matei, capitolul 25, versetul 34. Acest împărat are în ceruri oștile îngerești și mai are cetele sfinților, care au fost ca și noi cu trup aici pe pământ, dar au biruit trupul lumea și pe diavolul, ajungând prin desăvârșire la sfințenie, aceștia alcătuiesc biserica triumfătoare, biruitoare, din ceruri. Iar noi creștinii, din biserica de pe pământ, biserica ortodoxă, ne numim biserica luptătoare, până va veni judecata cea din urmă. Deci împăratul acesta ceresc, Iisus Hristos, are și pe pământ o armată a Lui, care luptă pentru împărăția Lui. Și această armată este creștinismul ortodox. Fiecare creștin ortodox a devenit un ostaș al acestui împărat Iisus Hristos la botez, când nași au făcut lepădare de satana și de lucrurile Lui și-au făcut ca un jurământ în numele pruncului care spune că crede lui Hristos și se închină lui ca împăratul lui și Dumnezeu. Deci se leapă de satana și de lucrurile lui și se împreună cu Hristos. La întrebările din moliftelnic pe care îi le pune preotul, în fața martorilor care sunt prezenți la botez, așa spune, voi reda exact din moliftelnic sfârșitul lepădării de satana, unde zice așa, te lepezi de satana și de toate lucrurile lui, și de toți slujitorii lui, și de toată slujirea lui, și de toată trufia lui, și se răspunde la toate, mă lepăd, după ce se repetă de trei ori de către preot, repetându-se și crezul tot de trei ori. Iar nașul răspunde de trei ori, mă lepăd! se întoarce nașul apoi cu pruncul în brațe, cu fața spre răsărit și preotul întreabă iarăși, te-ai împreunat cu Hristos? Și nașul răspunde, m-am împreunat cu Hristos. Și iarăși întreabă preotul, și crezi lui? Iar nașul răspunde, cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. Și în continuare nașul zice crezul. Și așa de trei ori trebuie să zică nașul în locul și în numele pruncului, cum că crede ca unui împărat și Dumnezeu. Iar mai pe urmă răspunde de trei ori iarăși că s-a împreunat cu Hristos și se închină lui. Și zice... Mă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimei celei de oființă și nedespărțită. Apoi începe slujba Sfântului Botez. Ce avem de remarcat aici, la locul lepădărilor, este că trebuie să ne lepădăm de satana și de lucrurile lui. Și de toți slujitorii Lui, creștinii care nu se leapă de lucruri de satanei și de slujitorii Lui, nu se mântuiesc dacă îi apucă moartea în cârdășie cu slujitorii satanei, care e lumea cea necredincioasă. Sunt multe de vorbit aici, dar cei înțelepți vor pricepe, toată taina mântuirii, că aceasta este prima taină cu începutul mântuirii omului. Cine nu l-a scuipat pe satana la botez, să-l scui pe acum. Și cine nu scui pe toate lucrurile lui și pe toți slujitorii lui, adică toate duhurile necurate, slujitorii la idoli și toți necredincioșii, riscă să-și piardă mântuirea căci prietenia cu lumea necredincioasă este vrăjmășie cu Dumnezeu. Iată deci că amintește destul de clar că Domnul Hristos este împăratul nostru al creștinilor și pe bună dreptate trebuie să ne închinăm Lui și să-i slujim numai Lui toată viața noastră. După săvârșirea Sfântului Botez, pruncul a primit haina de ostaș, a primit armele Duhului Sfânt, Sfânta Cruce, Sfintele Taine, un nume creștinesc care îl scrie Împăratul nostru Iisus Hristos în Cartea Vieții și îi trimite un înger de pază. De aceea se cântă la botez, Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, Aleluia. Iar în rugăciunile de la botez, să fiți atenți când luați parte la un botez, ce frumos amintește despre acest prunc care a primit darurile de ostaș și roagă pe Domnul ca să-L păzească de Cel ce ne pismuiește pe noi, de diavolul. Creștinul care nu luptă împotriva păcatelor și viciilor rele care sunt în lume, nu este un ostaș luptător creștinul care nu se luptă să câștige pentru împărăția lui Dumnezeu suflete de la diavolul, de la antuneric, de la rătăcire, de la pierzare, acesta nu este un ostaș luptător. Cine se înscrie la secte, se numește dezertor, că se leapă de credință. Cine cade în necredință și nepăsare, se numește prizonier. În răzbunul acesta pe care l avem de dus aici pe pământ contra împăratului întunericului, diavolul, unii ostași cad răniți mai ușor, unii mai greu, iar alții cad răniți de moarte, fiindcă păcatele sunt de mai multe feluri păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate strigătoare la cer, păcate de moarte, păcate mai mici, din obișnuință rea, și greșeli. Din predici care ați ascultat, le-ați cunoscut și le veți mai cunoaște. Împăratul nostru, are mulți vrăjmași, dar cei mai periculoși sunt trădătorii care s-au strecurat în casa lui Dumnezeu ca iuda între ucenici. aceștia alvând vând și astăzi pe Domnul și pe ucenicii cei adevărați. Să ne cunoaștem bine împăratul și să ascultăm legile împărăției sale, că nu sunt grele. Mi-aduc aminte că în armată un ofițer ne-a întrebat cum îl cheamă pe regele țării noastre care era atunci și s-au găsit doi ostași care n-au știut cum îl cheamă și pentru aceasta i-a pedepsit. Mare mi-a fost mirarea și mie când am găsit creștini care mi-au spus că nici n-au auzit că Domnul Hristos este și împărat. Dar mai mult m-am mirat când am auzit chiar preoți care a văzut icoana cu Domnul nostru împărat zicând că n-a văzut și n-a auzit până atunci că Domnul Iisus Hristos este și împărat. Iată, iubiților, nu mai știu creștinii, și nici preoții ai cui ostași sunt, cui slujesc. Au ajuns niște farisei orbi și surzi, cântă cu gura ca pe împăratul tuturor primim, la biserică, la leturghie, dar nu mai știu cui cântă, nu mai cunosc pe împăratul. Majoritatea creștinilor nu mai știu nici crezul pe a căreia bază ne-am botezat, că își propovăduiesc cu gura că nu va fi niciun sfârșit al lumii. Dușmănesc, prigonesc pe cei care spun adevărul din Sfânta Evanghelie și din Sfintele Cărți Ortodoxe nu zicem noi în crezul pe care îl spunem la botez și pe care trebuie să-l învețe fiecare creștin pe din afară, că Domnul Hristos iarăși va să vină să judece vii și morții. Ce înseamnă aceasta? Dacă iarăși va să vină să judece vii și morții, nu ne amintește în crezuc de sfârșit și că așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie? Ce înseamnă aceste cuvinte? Nu ne amintesc ele de sfârșitul lumii, devenirea venirea împărăției mântuitorului Iisus Hristos, că atunci vine împăratul cu împărăția Lui și cu toți cei ce sunt trecuți, în împărăția lui cea veșnică și fără de sfârșit. Când se va termina și se va arde pământul acesta de păcatele cele care sunt pe el și se vor arde toți juiții, îl va curăți Dumnezeu. Dar acești popii dolești și proroși mincinoși sunt înțeleși cu slujile lui Anticrist ca să mintă lumea, cum a mințit deavolul pe Adam și Eva în rai, spunându-le că nu vor mai muri, adică nu există moarte. Mâncați, beți și faceți păcate. Alergați ziua și noaptea ca niște hamale și strângeți, munciți, adunați pentru aici, ca aici e totul, în lumea aceasta, ca aici e raiul și iadul. Nu risipi timpul pe rugăciuni, pe citit, și nu vă luați după proști, căci numai ei mai cred în povești de acestea. Așa zice diavolul și prorocii mincinoși, iubiții mei, prorocii mincinoși care caută să înșele și să înșele pe toți cei ce vor să se mântuiască. Așa. A inspirat ei, duhurile necurate, lumea aceasta bolnavă la cap și întunecată. De aceea ne spune Mântuitorul că înainte de a veni sfârșitul, lumea va fi ca înaintea potopului, ocupată cu fel de fel de treburi. Oamenii vor construi, vor sădi, vor zidi, se vor distra, vor bea și vor mânca. Se vor însura și mărita, se vor ține de petreceri și de nunți. De toate vor avea timp, numai de suflet niciun pic, să fugim copii, de toți necredincioși, de sodomiți că vine potopul de foc, e pe drum, noi să fim totdeauna pregătiți ca să ne împotrivim unelpirilor diavolești și să nu ajungem niciunul să ne lepădăm de împăratul nostru al creștinilor, de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, în al cărui nume ne-am botezat. El a spus atunci ucenicilor, Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Iată deci că și Domnului Hristos sunt și și noștri ai creștinilor. Vrășmașii lui Dumnezeu sunt și omului și a tot binele. Totdeauna a fost așa. Să ne păzim cu orice risc, să nu cădem în vreun fel de lepădare, Ca această vreme o trăim acum. Multe feluri de lepădări vor fi, și sunt, să luăm aminte, Sfântul Apostol Ioan spune că, prin aceasta cunoaștem vremea de pe urmă, că în lume vor fi mulți anticriștii, adică toți care s-au lepădat și se vor lepăda de împăratul nostru Iisus Hristos, sunt anticriștii. Să fim atenți că din toate descoperirile care s-au făcut până acum, reiese că așa puțin mai avem că n-ar trebui să cugetăm la nimic altceva decât la aceasta, că-și vine ziua decisivă a repartizării noastre pe vecii vecilor. Ori la fericire cumpăratul nostru Iisus Hristos, ori la o sândire cu anticrist și cu satana și cu toți cei înșelați de el. Să nu ne temem, iubiților, de cei ce ucit trupul, căci după aceea nu mai pot face nimic. Odată trebuie să murim și noi. Și cea mai onorabilă moarte ar fi să murim pentru Dumnezeu, pentru împăratul nostru Isus Hristos, nu pentru alte cauze. Cum au murit mulți, pentru furturi, pentru crime, pentru diferite fapte rele. Vedeți, să fiți atenți, că și pe noi, când va veni ziua prigoanei, ne va pune alături de furi, cu tâlharii, cu mincinoșii, cu curvarii, ne vor învinui de multe lucruri neadevărate ca să aibă motive de a ne osândi la moarte. Vor pune martori mincinoși ca să ne apese cu fel de fel de minciuni, așa cum au făcut cu Domnul, vor face și cu noi. Aș citit și ați auzit câte învinuiri drepte i-au adus ca să-l poată răstigni pe cruce între târhari și nelegiuiți. Așa ne spune și nouă Domnul. Că va veni vremea când ne vor ucide unii crezând că vor face un bine. Și această ucidere a noastră va fi ca o gerfă plăcută lui Dumnezeu, ca să scăpa lumea de niște înșelători și tulburători, mistici, bolnavi la cap. Noi să stăm drepți, că tot cerul va privi la această scenă. Să ne aducem aminte că așa i-au făcut și împăratului nostru, și sfinților apostoli, și mucenicilor dinaintea noastră. Să fim convinși că va veni și ziua răzbunării lui Dumnezești. Atunci nu vor avea unde să bage capul acești nelegiuiți și vrăjmași ai lui Dumnezeu, ai omului și a tot binele. Păziți-vă de mândrie! Păziți-vă de clefetire, păziți-vă de lepădare de credință, fugiți de păcate, de lumea cea vrășmașă lui Dumnezeu, de plăcerile lumești și de toate lucrurile satanii. Cine s-a botezat și nu se leapă de lucrurile satanii care sunt mândria, curvia, avorturile, veția, sodomia, vrăjitoria, desfătările, Adică jocurile, dansurile, luxul, fardurile, filmele și revistele pornografice, modele și altele, care spurcă mintea și se strecoară Satana în mintea omului, și astfel riscă să-și piardă mântuirea, că satana vine la lucrurile lui ca pe pelea la cui, îl dă la o parte pe Înger și strigă. Dă te la o parte ca sunt lucrurile mele, eu am dreptul și trece el în dreapta și stă el stăpânitor și stăpânește peste sufletul acela, iar Îngerul umilit și plânge la o parte. O ce mare nedreptate facem noi, înaintea lui Dumnezeu când lăsăm, să intre cuiul lui Satana. Puiul lui pe pelea noi. Să luăm aminte să nu ne înșelăm singuri, căci Domnul Hristos spune clar că nu se poate sluji la doi domni. Să stăm îmbrăcați în hainele Domnului Hristos și să slujim numai Lui, să luptăm contra acestor vicii, contra acestor murdării care au otrăvit tot pământul. O cursă foarte periculoasă pentru pierzarea sufletului a întins diavolul creștinilor prin ideea aceasta că se mântuiesc și așa, făcând tot felul de păcate. Mai ales că le strecoară la unii să considere că unele păcate sunt prea mici sau că nici nu sunt păcate. Spre exemplu, Dansurile, jocurile de noroc sau celelalte jocuri, ghicitul în cărți, cafea sau în palmă și altele, filmele și revistele pornografice, luxul cu toate modele lui, de atracție în desfrâu. Mult zic că acestea nu e niciun păcat și că Domnul este bun și ne iartă chiar dacă e vreun pic de păcat. Ne iartă pe toți și se mântuiește toată lumea, așa cu ele în E atât de vrăjită și orbită, biata lume, că nu vede în ele un pericol pentru suflet. Nu vede că tocmai aceste vicii mici, cum zic ei, sunt un izvor de fără de legi mari. Dar cât de mari? Dacă ar fi sincer cu ei și ar iubi curăția sufletului și a trupului, ar vedea că acestea spurcă mintea, inima, ochii, sufletul și toate gândurile murdare și urâte de curvie, din aceste otrăvuri se nasc, din aceste droguri ies și intră în minte, și spurcă sufletul. O, oh, ce pericol mare este pentru noi creștinii acest izvor de fără de legi, pentru că din el iese o travă care atrage și o moară. Milioane de suflete și-au găsit moartea, s-au înnecat în acest râu de fără de legi, care s-a umflat și s-a vărsat în toată lumea a pătruns cu iuțeală nebună în casele creștinilor, ce n-a existat niciodată în casa creștinului astfel de ră răutăți înainte. Acum au pătruns toate și în casele preoților, și chiar prin mănăstirile călugărilor, televizorul, nenumărate sunt victimele, și grozave sunt pagubele sufletești și trupești. Numai o minte complex sănătoasă poate să, poate să vadă câtă dreptate am. Dar să-mi fie iertat, foarte mulți și-au pierdut mințile. Ca un blestem a venit peste ei. De aceea nu găsesc că e un pericol așa de mare aceste blestemății. Mie în vine să cred că râul de apă pe care l aruncă din gură balaurul după femeia care este biserica ca să o înnece, este acest râu blestemat de care vă vorbi până acum. Balaurul din Apocalipsă vrea să nece pe toți creștinii în acest râu. Citiți mai pe larg la Apocalipsă, capitolul 12, cu versetul 15. Te prinde mirarea cu cât vicleșug lucrează acest balaur roșu cu șapte capete și zece coarne. Au otrăvit copiii și tineretul. Ba și pe bătrânii a zăpăcit că și ei stau la rând cu cei tineri privind fără rușine scene de curvie și sodomie. În doapă balaurul acesta lumea. Lumea aceasta care a orbit-o cu toate cântecele și descântecele lui, până și la servici au pus difuzoare să le urle tot timpul în cap, că de aceea s-au distrus cu nervii și vai de viața și de traiul lor. Și toți aceștia au pretenția să se numească creștini. Dacă încearcă cineva să le spună că e păcat să privești, să asculti și să ții în casă asemenea spurcăciuni, imediat îți spune că din ce sectă faci parte, că numai sectanții nu aprobă acestea și nu te ascultă. Le e frică să nu se rătăcească, săraci. Celor rătăciți le e frică de rătăcire. Celor spurcați le e frică să nu se spurge. La fel ca fariseii care au răstignit pe Domnul Hristos, care n-au vrut să intre în pretoriu ca să nu se spurge și să poată mânca și ei paștele să sărbătorească. Tot așa, farisei înverșunați, spurcați la minte, la suflet și la trup, sunt și aceștia care nici nu trebuie să se numească creștini, care aprobă și care stau în cârdășie cu cei care fac aceste blestemății. O, ce mare neștiință și rătăcire în capul creștinilor noștri ortodoxi! Dacă faci toate blestemățiile acestea care le-am amintit, ești creștin ortodox. Dacă nu... Ești sectant și nu meriți să fie ascultat. Treziți-vă, măi, frați creștini, treziți-vă până nu e prea târziu, până nu vă înghite iadul, că acolo nu vă va mai auzi nimeni. S-a închis ușa mântuirii. Nu vă lăsați pe de aceasta că Domnul e bun și ne iartă și dacă facem aceste păcate. Cine seama cine nu se leapădă de toate păcatele acestea, căci acestea sunt lucrurile diavolului, de care s-au lepădat nașii la botez cu gura, dar noi nu încă, cine nu face pocăință pentru păcatele făcute toată viața, iadul mănâncă cu chinurile lui. Nu vă spun de la mine! Să deschidem Sfânta Scriptură și să citim clar. Zisa Domnul, nu oriși cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulții îmi vor zice în ziua aceea, adică în ziua judecății, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, N-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți care ați lucrat fără de lege. Auziți, iubiții mei, auziți, poți să zici și rugăciuni, poți să și prorocești, poți să faci și fel de fel de minuni, poți să scoți și dragi, poți să fii preot, arhiereu, prooroc. Nu te va cunoaște Domnul Hristos dacă nu te-ai lepădat de fără de legile care le-am înșirat mai înainte în această cuvântare. Unde sunt farisei aceia ipocriți care aprobă toate dezmățurile? și care țin la bancheturi și la toate blestemățiile și urgiile, se țin de ele la rând cu bețivii și cu cei mai josnici oameni, făcând minteală. Unde sunt? Să vin aici să le spun eu că iadul îi mănâncă. O singură scăpare mai e pentru toți, să se oprească cât mai gramnic, ca să le rămână timp de pocăință. Treziți-vă, fraților, treziți-vă și nu vă mai faceți curaj cu ideile voastre greșite, că Domnul Hristos spune clar în Sfânta Scriptură că cei răi vor fi trimiși în focul veșnic. Citiți ca să vă convingeți la Matei, capitolul 25, versetul 41. Apoi, când vorbește Domnul Hristos și explică pilda neghinei, zice așa, că va trimite la sfârșitul lumii pe îngerii săi și vor zmulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce să vârșesc fără de legea și îi va arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plângerea, și scrâșnirea dinților. Matei, capitolul 13, versetul 41-42 Auziți, toate lucrurile acestea care sunt prileji de păcătuire, adică aparatul de filmat, filmele, televizorul, videocasetofonul, cu toate celelalte aparate, care fotografiază și fac reviste pornografice și pe cei ce le-au folosit, și prin ele au stricat pământul, au mulțit fără de legile și au tulburat lumea, zmintind-o și stricând-o mai rău ca înaintea de potop. Toate acestea vor fi arse cu foc acum la sfârșit, iar lumea care s-a distrat cu ele va fi aruncată în cuptorul cu foc, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Ce înseamnă acest loc decât iadul? Iar Dumnezeu, dacă îi trimite acolo, nu înseamnă că nu e bun, ci pe bună dreptate îi aruncă neghinile și pleava acolo în foc, fiindcă nu are ce să facă cu ele în împărăția sa, unde e sfințenie și curățenie. Cum să bage acolo curvarii, câini, porcii, șacalii, toate spurcăciunile? Vai de cei ce nu se lămuresc acum! Vai de cei ce nu se convertesc acum! Că e gata să ia foc această grămadă de gunoi, de pleavă și neghină, toate scârbeniile pământului vor pieri cât de curând în flăcări. Cei ce se mângâie cu ideea aceasta că Domnul e bun și ne iartă pe toată lumea și nu se leapă de lucrurile satanei, nu renunță la aceste scârbenii drăcești, aceștia sunt într-o grozavă rătăcire. Ca și cei ce nu cred că există chinuri veșnice. De aceea vor merge în aceleași munci cu cei ce au de aceasta oarbă că iartă Dumnezeu. Sfânta Scriptură e plină de înștiințări, unde ne vorbește că multe pedefse veșnice îi așteaptă pe cei ce nu renunță și nu se leapă de aceste feluri de păcate. Cine face astfel de păcate păgânești, nu este botezat la inimă. Inima lui este înfășurată în păcate ca în grăsime. Este o vistierie a patimilor și o stăpânește cel rău, cum le spune Sfântul Ștefan, jidovilor, când îl omora cu pietre. O, voi cei nebotezați la inimă! Totdeauna vă împotrivit Duhului Sfânt, faptele apostolilor, capitolul 7, versetul 51 Domnul Hristos ne spune clar că din inima oamenilor ies gândurile rele, curvile, prea curvile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucrurile ele ies din lăuntru, din inimă și spurcă pe om. Acestea le asemănă satana și sunt lucrurile lui. De aceea trebuie smulse, trebuie scoase din rădăcină ca să pătrundă sfințenia botezului și în inimă. Sărmana inimă, care n-are nicio putere. Zmulgerea se face prin pocăință. Scoaterea și aruncarea prin spovedanie bună. Apoi să le nimicim cu lacrim tot timpul vieții. Să nu mai îngăduim niciodată să mai pătrundă ceva din amintirile lor în inimă. Cine umblă șchiopătând când cu Dumnezeu, când cu diavol. ajunge repede înapoi de unde a plecat și starea lui se face chiar mai rea ca cea din tâi. Nimeni să nu vă înșele și să nu se înșele crezând, greșit și zicând că Domnul ne iartă, că jucatul nu e păcat mare, că nunțile cu muzică și filmele sunt greșeli mici și le face toată lumea. Doar să o duce toată lumea și chiar prea în iad. Aceasta e șoapta diavolului, să știți. Și această șoaptă este plasa cea mai subțire cu care prinde satana cele mai multe suflete. El le șoptește foarte fin unora, când se izbivește nunta unui nepot sau nepoată sau soră sau cineva din neam. Dute și tu, că de doar ție nu e cine știe ce păcat. Dute să nu se supere că ție neam, te duci și pe urmă te spovedești și ai scăpat de griji. Vai, câte suflete cad în plasa necuratului în felul acesta! Căci acolo își murdăresc haina sufletului, care e haina de nuntă cu care trebuie să ne prezentăm toți acum la sfârșit, la nunta Fiului de Împărat, Iisus Hristos. Ia auziți ce i-a făcut aceluia! care l-au găsit fără haină de nuntă, pe acela din Evanghelie. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în cu cel mai din afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Matei, capitolul 22, versetul 13. Iată că împăratul nu l-a iertat, și l-a aruncat în iad. Eu mă tremur, în câte feluri putem să murdărim, să o rupem sau să pierdem haina de nuntă, haina botezului? Și noi oare să stăm nepăsători când o suna trâmbița să ne prezentăm la nuntă, abia atunci să vedem că suntem goi? peteciți sau murdari? Vai nouă, că s-a scurtat timpul și nu mai putem să facem nimic. S-a dus vremea pocăinții, când puteam să spălăm cu lacră murdăriile de pe haină, când puteam să frecăm cu osteneli, posturi și ajunări și metanii, căci numai așa se curăță murdăriile de pe această haină spirituală ca să avem drept la pomul vieții și să intrăm pe porți în cetate. Și acum vă voi spune pentru care păcate se depărtează Harul lui Dumnezeu de om. Omul care face păcate mai mici și din neștiință se depărtează Harul lui Dumnezeu pentru o vreme. Iar cei ce fac păcatele acestea mari, pe care le voi înșira și mai ales, cei care le fac cu plăcere și cu bună știință, de aceștia se depărtează harul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Întui, cei care se împotrivesc Duhului Sfânt și hulesc, zicând că minunile pe care le-a făcut mântuitorul sau Sfinții Părinți n-au fost de la Dumnezeu, ci de la Satana. Duhul Sfânt se numește Duhul Adevărului. Cine se împotrivește Adevărului, se împotrivește Duhului Sfânt. Cine se împotrivește unui părinte duhovnicesc, care predică învățătura ortodoxă și are hirotonie, este purtător de Duh Sfânt, vor fi lepădați. O putere nevăzută îi va arunca și vor cădea în blestemul smochinului care s au uscat, și în blestemul din pilda cu via care i-a smuls gardul să vitele, vor fi lovite cu boli grele, căpială la cap, nebunie și îndrăcire, și altele care sunt scrise în Sfânta Scriptură. Alte motive pentru care se îndepărtează Duhul Sfânt sunt unele păcate mari spovedite. S-au spovedite, dar nu s-a făcut canonul de pocăință pe măsura păcatelor. În loc să plângă și să se căiască pentru aceste păcate mari, toată viața au scos bani și le-au plătit pe la preoți și păcatele le-au repetat mereu și au mai și îndrăzni să se împărtășească cu mare nevrednicie. Duhul Sfânt se mai depărtează de persoanele care se tot târguiesc la păcate și umblă șchiopătând de amândouă picioarele. Adică șchiopătează când cu dreptul, când cu stângul, când merg pe calea lui Dumnezeu, când pe drumul celui rău. Nu vor să renunțe definitiv la lucrurile lui Satan. Mai scapă cu ochii în televizor, mai scapă la jocuri, la dans? Mai scapă cu ochii la nevasta altuia, ca porcul alături? Se țin mereu de nedreptăți, înșelând când pe unul, când pe altul? Mai umblă cu vicleșul, căutând cu orice preț, să-și vadă împlinite plăcerile lui? Șchiopătează de și Șchiopătează de-a și acelea care fac avorturile și cei ce merg la descântece și cei ce fac poftele în diferite feluri și tot așa bălăcindu-se se trezesc aruncați afară din lucrare și nu se mai pot ridica, căci nu se poate sluji la doi domni. Omul care nu vrea ca să renunțe la poftele cele dobitocești îl părăsește Harul lui Dumnezeu. O mare nedreptate fac și aceia care nu recunosc persoana care i-a dat lumina cunoștinții de Dumnezeu, adică i-a luminat cu predici, învățături sănătoase ortodoxe și de aceștia se depărtează Harului Dumnezeu, pentru că Domnul a zis nouă ucenicilor, Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Știm din Sfânta Scriptură că femeia lui Lot a călcat ascultarea și s-a uitat înapoi, la lume, dar a rămas un stâlp de sare. Această minune ne arată că cine se uită înapoi la lumea aceasta necredincioasă Încremenește, se depărtează Duhul Sfânt și omul rămâne un sloi de gheață spre pierzarea veșnică. De aceea ne face Domnul Cristos atenți în Sfânta Scriptură și zice ucenicilor săi și la toată lumea: Aduceți-vă aminte de femeia lui Lot, adică ce-a pățit ea să nu pățim și noi. O, milostive Doamne, dă-ne har și putere ca să ne trezească la lumina adevărului. Să înțelegem cu toții că păcatul și spurcăciunile nu pot intra în împărăția cerurilor și cei ce umblă prin toate distracțiile lumești, drăcești, nu vor avea parte la pomul vieții veșnice și vor fi aruncați în chinurile cele veșnice, de care te rugăm, Doamne, dă-ne lumină și har și nu ne lăsa să cădem, ca să fim numai ai Tăi, ai Tăi slujitori aici și pururea în vecii vecilor. Amin.